Seguim a Ràdio Palafrugell i avui doncs, posarem la mirada ja en les activitats emmarcades dins de la Festa Major, en aquest cas amb el racó de la Festa Major, un espai doncs, que cada vegada és més conegut per la gent i que s'espera doncs, més també doncs, durant aquests dies. I avui en parlarem amb dues de les membres de l'Associació Juvenil Berres Braves, una banda tinc a la Paula Rincón. Bon dia, Paula. Bon dia. I de l'altra, a la Gemma Mitjanes. Bon dia. Bon dia. I gràcies per venir fins aquí a explicar-nos doncs, aquestes activitats, aquest programa que heu organitzat per aquest any. Uh, un any més arriba aquest espai que, abans de començar a, a, a desgranar doncs quines són les activitats, quins són els concerts, doncs hem de dir que és un, un espai molt molt esperat i que hi esteu treballant des d'allà fa uns quants dies i encara esteu doncs, ultimant els detalls, no? Sí, sí. Mm... És una... O sigui, no ens imaginem la festa major sense el racó i creiem que és molt important perquè és on realment es fa poble i, clar, és el poder de l'activitat que està encarada més a, a totes les edats, que mm -hmm. és per tota la família. Ara us ho volia dir, no, això? I ara us repassem les activitats i veurem que hi ha activitats, doncs, tant per més públic, més familiar, com després més, més juvenil o fins i tot una mica, doncs, ja de la meva edat, dels 30, 40, fins i tot anys, amb, amb una de les activitats doncs, de, de, que tindrà lloc dissabte, oi? Sí, sí. Sí, el que intentem sempre és que sigui un espai per trobar-se, totes les famílies, amics, i sigui un espai on es puguin fer diverses activitats i que tota la franja d'edat pugui, pugui participar, no mm -hmm. només la franja més jove ni més adulta, sinó també tenim activitats dels eh, els més petits fins, a, fins als més grans de la mm -hmm. casa. Vosaltres dos, eh, bé, la gent que ens estigui escoltant, després si veu la fotografia que penjarem a la xarxa social i a de la nostra pàgina web, veuran que som molt joves, eh, m'han comentat que sou, formeu part d'aquesta nova junta. No? explicau nos una mica com, en, per què per està formada aquesta nova junta i, ben bé, eh, doncs, quins són els objectius que també persegueix aquesta nova junta de l'associació. Bé, bueno, és uh, bueno, un canvi bastant gran perquè... Mai hi havia hagut una noia a la Junta i som cinc noies. <ríe> o sigui... Doncs està més que bé, això també. Per ara som cinc noies. Exactament, és un canvi bastant, diguéssim, no radical, no és la paraula, però mm. diferent. Fins ara havia estat molt per nois, però també havíem estat molt al costat d'ells. És a dir, tot va començar molt perquè vam començar ajudant, diguéssim, a la Junta anterior, a la mm. que hi havia abans, i ja teníem una mica com de rodatge. Tot i així comencem una mica de zero, però bueno, amb moltes ganes i res, a fer canvis i sobretot a continuar amb birres braves mm -hmm. perquè creiem que és una associació que ha aportat molt a Palafrugell i que pot continuar aportant pues, cada dia. I què creieu que ha estat eh, aquest canvi perquè què s'ha esdevingut? Per què hi hagi noies? Vosaltres eh, us heu implicat ja des de fa uns quants anys, com dèiem, però com és que fins ara no n'hi havia hagut de, de noies dins de l'Ajuntament? Sí? Bé, bueno, potser perquè Birres Braves ve, de, ve del Humble Garbí. Mm -hmm. I per començar, fins fa molt poc no hi havia equips femenins. Llavors, els Birres Braves sempre sortien d'aquest Humble Garbí, sí que algú portava alguna amiga, alguna parella, mm -hmm. però fins que no hi ha hagut un, femení, un equip femení en el Humble Garbí, no és que hagi... llavors sí que ha començat a haver-hi un volum de noies important. Molt té mol a veure. I aquest traspàs, suposo que encara teniu no, el suport de la, de, de, dels anteriors, de l'anterior junta per, per aconsellar vos o dir-vos, "Ostres, poder, això s'ha de fer d'aquesta manera", no? Perquè, clar, començar de zero és complicat. Sí, sí, evidentment, no sigui, els tenim molt al costat és més sempre que fem la festa, les festes que fem durant l'any. Mm -hmm. Cada que s'ocupa de, diguem les tasques que fem, mmm Tenim els nois al costat perquè, si no, seria una mica complicat. i Sempre demanem el vistiplau d'ells per demanar tot. Bueno, això és el principi, després quan agafeu ja el rodatge ja suposo que serà més cosa vostra. Eh, anem ara sí, doncs, a comentar aquestes activitats que comencen doncs, dijous, eh, amb també un clàssic, no dir una barreja que, que, que ja es va fer l'any passat i no sé si fa més, però que eh, aquest any torna a, a, a sorgir. Qui m'ho explica això? Sí, bueno, la, els de l'Escola de Música per sort sempre participen mm -hmm. i la veritat que sol ser una actuació que tothom queda molt, molt satisfet fan molt d'ambient venen amb la Big Band Energia sí. i, i aquest any porten com a convidada la Susan Sheiman per doncs, que per gent que li agrada el jazz i aquest món, doncs, és una veu molt reconeguda de l'estat espanyol i doncs, una de la... un puntal. I aquesta, uh, aquesta fusió, podríem dir, que també es veurà en el Festival de Jazz Costa Brava del mes d'octubre, com ens va comentar la, la Rita la, la Rita Ferrer, la, la, la directora de l'Escola de Música de Palafrugell. Això serà a les 9 i després doncs, uh, a les 11 tenim DJs, eh? Ja per... Sí, tenim una mica de música ambient amb els de la casa i res per acabar i per ja agafar forces cap a barraques. Mm -hmm. És important, no? No sé com ho gestioneu, això per... Vosaltres també teniu una barraca a, a les barraques, sí. uh, ara ho comentarem, uh, per no solapar-vos, no? Perquè les activitats no se solapen És una mica complicat, no? Suposo que hi ha alguna cosa, algun concert que pugui ser alguna una miqueta més i se solap una miqueta, però intenteu que no, que no, no passi, no? És això? una mica complicat, però sí, evidentment, intentem que els horaris siguin bastant marcats i que no passi, uh -huh. més que res, perquè bueno, també volem disfrutar de les barraques i que tothom, que tothom i tot el públic que ens vingui al racó de la festa major vagi cap a les barraces i esforzi els concerts que ens ofereix per la Flugei. Uh -huh. Doncs això serà dijous, un petit tastet per iniciar la, aquest racó de la festa major i divendres doncs, ja tenim activitats des de primera de tarda amb, amb aquest altre públic que també comentava. Divendres abans. comencem una mica més aviat i cap a dos quarts de cinc ja tenim la festa de l'escuma. Com parlàvem abans intentem agafar una mica de públic uh -huh. i aquí ja poden participar els més petits de la casa i sobretot els pares i família. Jo crec que són que és un lloc bastant per trobar-se amb família i que la festa de l'espuma, bueno, és un clàsic, però sempre ens ho acabem passant bé tots, des dels més grans als més petits. Ah, t'anava a dir, eh, això és una activitat eh, pensada per un públic familiar, poder, pels petits però els grans també al final també hi acaben doncs, ben remullats mm. eh, això serà la primera de les activitats i eh, a dos quarts de set tenim, eh, col·laboreu, no podem dir perquè això no és una activitat ben bé vostra no, la fresca major, bueno, amb en Carlos Selecte, així col·laborem, és una activitat mostra, però la cercavila hi surt des del racó, uh -huh. o sigui, aniran tots cap al Flugell. Uh -huh. eh, donarem més detalls amb, eh, quan parlem amb joventut d'aquesta activitat, d'aquesta fresca major, en la que col·laboren doncs, diverses entitats eh, juvenils, i seguim eh, a ja cap a la nit i arribem amb dos concerts. Sí, primer tindrem el G. Struggles, que és en Jaume Quintana de Torrolla, Montgrí, uh -huh. que ens oferirà un ambient molt, molt agradable, que segur que enamorarà a tothom. No sé si en... ens pots dir una quin, quin tipus de música sí, ofereix. Sí, ell va començar a tocar més un, més rock, uh -huh. el que passa és que ha anat, bueno, ofereix cançons seves i que són molt calmades, així. Canta en anglès també. Perfecte, un ambient doncs, tranquil·let sí. per, per començar aquest nit de dissabte. I per continuar, de basagues que ens ofereixen clàssics del rock, versions que segur que agradarà a tothom. Sempre, aquests clàssics, aquestes versions, sempre agraden a tothom i després doncs, hi ha tothom cap a, cap a barraques a continuar doncs, la festa, que després doncs, la gent que allargui una miqueta més doncs, podeu tindre una miqueta, a vindrà mullers de sol segurament i amb una miqueta sí. de mal de cap poder a, a, a la primera activitat dissabte, perquè és molt aviat, a les 12 del migdia. Sí, la segona activitat és el vermut electrònic, uh -huh. que tenim una Apple Party, eh, que la vam, la vam estrenar l'any passat, i, i bueno, la veritat és que es fa un ambient molt divertit i s'allarga fins quan s'hagi d'allargar A les 12 del migdia i per tant doncs, encara tenim temps per, per recuperar-nos a la nit amb aquesta doncs, també una activitat fresca per, perquè s'espera calor per aquest cap de setmana, per tant doncs, també va bé, uh, com dèieu ho estroneu l'any passat uh, al final de, del racó de la festa major l'any passat suposo que hauria fet una valoració i com que devia funcionar ho heu tornat a, a, a... A programar per aquest any uh, com funciona una això i ara continuarem amb, la, amb el dia de dissabte uh, com, com feu aquestes valoracions què valoreu per, per dir va, l'any que ve ho tornem a fer o no, ho descartem jo crec que en general totes les activitats és... ja no es tracta tant del volum de gent que puguem portar mm -hmm. sinó de la diversió i del moment que puguem passar tots junts per tant creiem creï el vermut electrònic i la pool Party que són piscinetes, mm. volguis o no. li diem pool party, però són piscinetes. Um, a part de portar divers públic, perquè també poden venir nens i adults, uh, és un moment que ens ho passem superbé tots i la gent que ve, evidentment, va gaudir. Per tant, en el moment de fer la valoració crec que això és més important mm -hmm. que no la quantitat de gent que puguem portar a l'activitat. Perfecte, gràcies Paula per aquest gràcies. aclariment i seguim amb dissabte uh, Gemma, uh, hem de dir que dissabte tenim una activitat d'última hora, no? Que, ha, que us sí. han demanat que l'organitzeu. Sí, el, el que farem és que en Queco Domènech, d'aquí també, que molta gent d'aquí per el Fussell el coneix, començarà una mica més aviat, començarà a les 8, mm -hmm perquè ja que han vingut els nostres companys de Ronit, que han sí. vingut amb la xaranga que faran una cercavila i també han vingut els, els que canten jotes ens oferiran també un concert així aprofitem doncs uh, mira uh, tot ball aquí tradicional que es veurà la, al racó de la festa major amb aquestes jotes d'aquest eh, doncs, d'aquest poble germanat, no?, de, de Palafrugell sí. que és Arròniz. Uh, això serà uh, a les 8, Queco Domènec, cantautor d'aquí de Palafrugell, a uh, dos quarts de 10, aquestes jotes i després a les 11, doncs uh, també una una festa doncs, per un públic una miqueta més adult Sí, al final és, bueno, més que festa intentar posar música ambient perquè mm. la gent comenci a animar-se per anar a barraques Perfecte, una festa poder... ho teniu en el programa així anomenat festa dels 70 i dels 80, per tant doncs, música mm. d'aquesta que, que, que sempre va bé per començar la, la nit uh, i això ja donaria pas Uh, acabar aquest dissabte en uh, el, el racó de la Festa Major, però diumenge tenim més activitats, en aquest cas començant a la, a la tarda, per si la gent encara no havia begut, begut prou, doncs vosaltres uh, els hi doneu una, una miqueta més, no? Nosaltres a les 5 de la tarda comencem amb una mostra de cerveses artesanes de mm -hmm. l'Empordanet, o sigui, tal com tu dius, si la gent no ha tingut prou diumenge pot començar amb un eh? bon peu D dijous, divendres, dissabte i encara si no n'has tingut prou que Déu-n'hi-do, doncs és uh, di, diumenge amb aquesta tercera mostra de cerveses artesanes, que la Gemma doncs, ens dirà quantes hi participen i i, on, i, i quines són Sí, doncs bé, bueno, feia temps, bé, bueno, ara feia feia un parell d'anys que no es feia la mostra de cerveses mm -hmm. i en aqu aquest any tenim cerveses de l'Empordanet, com cada any i també alguna que surt una mica de l'Empordà mm -hmm. però, però bé Tenim la calavera, troales, la cervesa fort, cervesa fondi i la, i la terra aspra. No sé, creiem que és molt important... Bé, bueno, podem dir que està una mica de moda això de mm -hmm. cervesa artesana i, i els hi volem donar aquesta oportunitat. Llavors, què farem? Durant aquesta tarda, bé, bueno, la tarda del diumenge i, i el vespre, no servirem cervesa barril, sinó que simplement serà cervesa artesana. Mm -hmm. Llavors, els clients podran adquirir els gots de birres braves, uns gots de vidre fets especials uh -huh. per a la mostra de cerveses, i, i llavors ja podran escollir la cervesa que més els hi vingui. Doncs uh, una activitat diferent també per a aquesta, pel diumenge a les 5 de la tarda i podríem dir que ha combinat una miqueta, no? Perquè aquesta, al final, fins que s'acabin els barrils, no? Això, o fins que no s'acabin sí. aquestes cerveses uh, hi haurà uh, disponibilitat per la gent que hi, que hi vagi sí, sí. i per tant doncs, poden coincidir amb algun dels concerts que venen a continuació. Sí, a la tarda tenim mandarràbit que també són d'aquí, de la Palafrugell, mm. Empordà i que portaran una mica de rock uh, a la mostra de cerveses mm -hmm. perfecte, dos quarts de set serà aquest concert i després uh, una miqueta de calma uh, rebaixar una miqueta els ànims mm -hmm. per després uh, a l'hora de, de sopar o, o quan ben sopat tenim un parell de concerts més o un concert i, i l'acte final no? sí, uh, el concert també amb una palafrugellenca que és Anna Saez mm -hmm. que em sembla una idea genial per acabar i de tancar tot el que és el racó i començar a tancar la festa major mm -hmm. Aquesta per la Cluenda no sé si teniu alguna cosa especial feta algun... mm, res especial, donar les gràcies a tothom i, i bé mm -hmm. i anar tancant amb la calma he anat amb la calma perquè, bé, el dilluns és festa a Palafrugell, però és festa? No, no és festa. Perdó. El, di el dilluns sí. El dilluns és festa? Sí, si el, el dilluns és festa. Dilluns és festa? Jo crec que no, però... No. no, jo ho tindré aquí. Per això ara no estava segut segur. Divendres sí que és festiu, però dilluns, dilluns no, eh? ara ah, en ens no, ho diuen en Rafel. Vosaltres poder sí, podeu descansar, però dilluns no. Per tant, a tancar aquesta col·lenda amb la calma ha d'estacar, eh? com heu anat dient, uh, activitats, a més a més que porten gent de casa nostra, no? Pot ser en Queco Domènec, l'Anna Saez, o també d'uns grups d'aquí de, de, de la zona. Eh, és important, no? També busqueu això, no? La proximitat, que també està molt de moda ara. Sí, jo crec que això, a part de que pugui portar tot el públic de Palafrogell, que es pugui acostar la, ai, al racó de la Festa Major, mm -hmm. un punt molt important és que si ve gent aquí a prop nostre, jo crec que tothom ho agraeix abans d'anar-nos una mica, ja que ho podem fer, i ells estan disposats, i nosaltres també, que millor que tot quedi entre família uh -huh. Perfecte, doncs uh, hem de comentar altres coses abans d'acabar perquè hem, hem de dir que durant tots aquests dies uh, doncs uh, també eh, podem dir que la solidaritat hi serà present en, aquesta, en aquest racó Sí, comenta que cada dia hi haurà una barra dels de l'Oncotrail que formen part de Virres Braves uh -huh. Són aquest any hi han dos grups de birres braves, On Cotrellà i, diguéssim, Cotrell B. Mm -hmm. S'ha format un altre grup i llavors portaran la barra de mojitos, caipirinyas i alguna cervesa, alguna mm -hmm. cosa més. I re, comenta això, que cada dia hi seran allà al racó de Festa Major i tots podran anar a fer algun mojito i que sapigueu que tot va doncs destinat a, a la fundació. I també dic que cada dia faran paneres mm -hmm. o sigui, al començar el racó i això, que a part de que podeu tenir premi és pues que tots podem col·laborar en un acte molt solidari com és l'Oncotrell aquí per la Flugell mm -hmm. Perfecte, doncs una bonica causa aquesta doncs, de, de l'Oncotrell, de la qual n'hem parlat en moltes ocasions, i que en aquest cas doncs, com que els birres braves doncs, tenen un parell d'equips enguany, doncs també hi haurà aquesta barra Oncotrell i aquestes paneres, i d'altra banda no hem comentat, però també estareu a Barraques, en aquest cas doncs, compartint eh, espai amb el Club Atlètic, doncs, també ara coll·lli amb Longco Trail, no? el Club Atlètic, doncs, que és una peça molt important de, de Longco Trail. doncs compartireu aquesta barraca a l'espai de l'aparcament de l'institut. Sí, uh, bueno, ja ja ho hem fet a 3 anys uh -huh. i com les nostres barraques estan sempre de costat, sempre ens agrada algun dias doncs, unir-nos i, i compartir bueno, entre les dues barraques posar el DJ. Uh -huh. Aquest any, en més de fer-ho només un dia, ho farem cada dia <ríe> i bueno perquè veiem que resulta no sé, surt bé no? mm -hmm. i el dijous tindrem el dijous que és el dia que només hi ha música barraques tindrem un noi de Quim Monràs, DJ Arzonist i, i Cita Funk Perfecte. Doncs eh, amb, aquesta, amb aquest darrer repàs, eh, doncs, amb aquesta barraca compartida amb el Club Atlètic, doncs, acabarem aquesta conversa agraint doncs, a la, tant a la Paula com a la Gemma que hàgim vingut fins aquí perquè estan en ple muntatge d'aquest racó. Ha arribat la, la Paula amb el telèfon a l'orella doncs, a intentar doncs, acabar de lligar els últims eh, detalls d'aquest racó, el qual doncs nosaltres, des de Ràdio Palafrugell, un, un any més, doncs us convidem a que hi passeu en algun dels dies, o fins i tot tots els dies, ja que tenen diverses activitats. Gemma i Paula, moltes gràcies per venir i moltes que gràcies. sigui tot un èxit. Moltes gràcies. gràcies a vosaltres i us esperem al racó. <ríe>